Йому влаштував не інакше, як сам Штукенгайзен. Степан відкрив портрет Штукенгайзена з царною. Мініатюрний чоловік із по-дитячому округлим, гладким, але водночас строгим і мудрим обличчям, майже карлик тендітних розмірів і тендітної, здавалось би, натури. Однак очі видавали в ньому не тутешню безодню. Безодню якоїсь особливої, співчутливої любові, нового почуття, настільки свіжого, що Стефан злегка сп'янів. Все було просто, коли Штукгайзен «Дивився на нього. Це все ти!» – вигукнув він раптом, звертаючись до портрета. «Це все ти влаштував!» Штукенгайзен дивився на нього, не заперечуючи, однак і не перебираючи на себе відповідальності.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 «За що ти так випробовуєш мене?» – простагнав Лянге, вщент розбитий суперечливими думками. «Пожалій мене, безталанного!» Змордований буревієм почуттів, Лянге нещувся, як заснув. Прокинувся він у досвіда аж під ранок і почав молитися.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 Ніщівний виток світоглядного конфлікту. Адже він ніколи не ходив до церкви,